וימד אל הפתח שתיים אמות, והפתח שש אמות, ורוחב הפתח שבע אמות. וימד את אורכו עשרים אמה, ורוחב עשרים אמה אל פני ההיכל. ויאמר אלי, זה קודש הקודשים. וימד קיר הבית שש אמות, ורוחב הצלע ארבע אמות סביב, סביב לבית סביב. והצלעות,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 על מעל הפתח ועד הבית הפנימי ולחוץ, ואל כל הקיר, סביב סביב, בפנימי ובחיצון מידות. ועשוי כרובים ותימורים, ותימורה בין כרוב לכרוב, ושניים פנים לקרוב, ופני אדם אל התימורה מפה, ופני כפיר אל התימורה מפה. עשוי אל כל הבית סביב סביב. מהארץ עד מעל הפתח, הכרובים והתימורים עשויים.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 שתיים מוסבות דלתות, שתיים לדלת אחת, ושתי דלתות לאחרת. ועשויה עליהן אל דלתות ההיכל כרובים ותימורים, כאשר עשויים לקירות, ועב עץ אל פני האולם מהחוץ. וחלונים אטומות, ותימורים מפה ומפה אל כתפות האולם, וצלעות הבית והאובים.